Përshëndetje i dashur të gjuës dhe mirë se erdhe në emisionin Shqoqëria Civile në Shqipri. Unja Melisa Hajdari dhe do t'jemi së bashku për 10 minuta. So do të flasim për gruan dhe karjerën. Që mërdënje ka gruaja me të? Andikon karjerën në jetën familjarët të gruas? A janë ato po ajshtë të sukses shmësaj dhe me shkuj? Dhe a është të shmë karjerën në planin e saj të par? Për të bërë sa më të plot të rajtimin e këti emisioni Do të kemi disa intervista me njerëz të fushave të ndryshme, duke e parë këtë temë në disa këndvështrime. Një nga treguesit e vërtetë të emancipimit të femrës në shoqëri është raporti i saj me botën e punës, raporti i saj me me punësimin. Po do kthehemi pas në kohë, do të shohim se pozita e femrës ka pasur një ndryshim të vazhdueshëm. Në periudhën e viteve 90, femra fitoi disa të drejta, duke u punësuar edhe në ato punë që cilësoheshin më parë vetëm për meshkuj. Por gjatë viteve në vazhdim, pati një rënjë drastike të punusimit të grave, duke i bërë ato të varuran nga të ardhurate anotarve me shkuj. Ishte vitit 2005, ku edhe si pas një statit, pjesë mare e gruas në tregun e punu surrit. Tani do të ndjekim vendimin e psikologës Denada Toqe. U mendoj që gjdo uh, për mërë sot, fa të njësish ka të drejten të zgjedi. Letëshkojmë në teren dhe të do gjëjmë se që mendojnë studentet, Atu që nesër do të, të përballen me shkallët e punës. Pasi të mbaronin studimet, ju çfarë do zgjidhni, karrierën apo familjen? Normalisht çfarë karrierën, sepse dua, pavar, dua, sukcesme, pun, si dua bashk, se se të jem e pavarur, dua të jem e suksesshme, të vazhdoj një punë dhe të krijoj çdo gjë siç e dua vet. Do mendosh atë alternativë që do dua bash, pasi plotësimi im se femër është që të kem të dyja. Zona që do të vitani ka zgjedhur të ketë një rol tjetër në jetë. Emancipues dhe social njëkohësisht. Ajo ka treguar që është e suksesshme, por a ka ndikuar ky sukses në jetën e saj? Le të ndiejim intervistën me Vjollca Lubonjin, drejtoresh shtëpis e shtëpisë botuese Elve. A ka qenë e vështirë për ta arritur ju deri këtu? Për ta arritur deri këtu ku son sot jam në drejtim të një shtëpie botuese? Ka një punë me të vërtetë shumë të madhe përpara. Dhe ka me të vërtet një kënaqësi ku punoi me vajzat ose me krah. Si në botë edhe në Shqipërin, kemi gratë të sukseshme në biznes dhe politikë. A tregon kjoj që roli i gruas në vendimari është i barabart me menjshkuit, a si e kjo panorama në një familje e moderne në Shqipërin, sociologu Gozim Tushi do të nga flasë në lidhje me këto pyetja. Dje që gratë në raport me, me, me tregun e punës nuk jam gjithë mund favorizuara. Gruaj është një që një që ka identitetin e vetë, ka lirin e vetë, ka profesionin e vetë. Ka amor propio në vet, ka personalitet në vet, ka dëshirë të shfaqet në publik, ka dëshirë të jetë dikush që do jo jua skush. Ka edhe nga ato vajza të cilat vendosin të kenë vetëm karrierën mbi supet e tyre, duke mos marr parasysh asnjë angazhim tjetër, madje vajza që do të, të vijë tani, ka vendosur të mos ketë as edhe një mashkull në krah. Unë jam Daniela Mova, jam 23 vjeç, jam nga Tirana edhe nuk nuk ka pasur asë si lëndë tjetër, sepse kam bër një sjedhje tjetër dhe jo një sjedhje për të qenë me Çelsi. Në këto 10 minuta solli një kënd vështrimtë asaj që po ndodh sot me Fermon dhe karrierën në vendin tonë, megjithëse do të duhet edhe pa kohë që këtë fakt e pranojmë të gjithë, një gjë është e sigurt, që karriera është me gruan. Kjo ishte shoqëria civile në Shqipëri për sot, nga Onelsa, mëo dëgjofshim. This is a maze world. This is a man's world now nah, but it won't mean nothing